Első fejezet Olyan, mintha megállt volna az idő. J: kén elképzelése a testőről, amelyre nincs szükségem, most a földön fekszik és elvérzik, mi alatt végig rohanok a sötét sikátoron a támadója felé, kockáztatva, hogy nem fogok vele együtt kivérezni. Kockáztatva azt is, hogy az előtte álló személy, aki nőnek öltözött és egy esernyőt tart, nem akar holtan látni. Kockáztatva, hogy ő valóban az esernyős ember, aki folytatni akarja a játszadozást velem. Kockáztatva, hogy elég közel kerülök hozzá ahhoz, hogy használhassam a kezemben lévő fegyvert, és rálőhessek a szemétládára, azzal a szándékkal, hogy megöljem, és ezt mosolyjal az arcomon tegyem. Félúton vagyok a célponton felé, ahhoz az emberhez és az esernyőhöz, mikor felharsan egy durva és hangos csattanás végig visszhangozva a sikátoron, a forrását lehetetlen meghatározni. Bukjon le, Lailach! ordítja J, és fontolóra veszem a nagyon is valóságos lehetőséget, hogy az esernyős ember mögöttem van, vagy még rosszabb, a beteg szemétládának van egy másik beteg szemétládája, aki segít neki embereket gyilkolni, és az a beteg szemétláda van most mögöttem. Ebben az esetben jane biztosan vége, az előttem lévő nő pedig tényleg egy nő, nem az esernyős ember, ami azt jelenti, hogy szüksége van a segítségemre. Felérugaszkodok, és abban a pillanatban, amint ismét megindulok, még egy csattanást tör keresztül a merev, esőterhes levegőn, úgy tűnik, egyenesen velem szemből jön. Érzem a pillanatot, amikor elsűvít mellettem a lövedék. Kurvára egyenesen rám lő. Tesztelve engem, sűrget, megpróbál megrémíteni. De nem állok meg, de egy részem megadja neki, amit akar. Reagálok. Felkészülök a becsapódásra, mikor rendes esetben le sem szarnám. Világos, hogy ez változott, és tudom miért. Kén kibaszott mendez. Kurvára élni akarok kénért. E férfi miatt nem akarom elhagyni a földet, és ebben a percben gyűlölöm őt, amiért egy ilyet kis csajját esz. Gyűlölöm az ilyet kis csajokat. Újabb csattanó hangok, és ezúttal biztos vagyok benne, hogy a hang felülről jön. Ösztönösen felnézek, a háztetőket fürkészem, mikor az előttem álló személy hirtelen a földre omlik. Bassza meg! Bassza meg! Ó, bassza meg! Az nem az esernyős ember. Hívj mentőt! Ordítom Jének, majd elfelejtek védekezni. A járdán elterült személy felé vetem magam, egy nőt találok esernyővel a feje felett a kezeivel együtt, akiről feltételezem, hogy a fogantyúhoz vannak kötözve, mint az előző áldozat esetében is. Mennydörgés dörren felettünk, és még több eső kezd rám zuhogni hideg cseppekben, de előre nyomulok. Letérdelek az áldozat mellé, akinek rúzs van szétkenve a teljes arcán, és egy golyó ütötte lyuk van a melkasán, amelyből vér bugyog elő. Ezekből semmi sem illik bele abba, amit az esernyős emberről tudok, aki méreggel gyilkol. Keresem a púlzusát, de nincsen. – Vonuljon fedezékbe! – kiabálja Jay. – Vonuljon fedezékbe! – Ignorálom a figyelmeztetést, mert nézzünk szembe a tényjel, ha a támadó azt akarná, hogy arccal lefelé feküdjek kivérezve, akkor arccal lefelé feküdnék kivérezve. Most már a hátborzongatóan csendes Williams nyomozóra koncentrálok, aki még mindig a sarokban van összekötözve, bár már nem kiabál több figyelmeztetést. Megragadom a zseblámpát, és a helye felé világítva, összeroskadva találom, Amiről lefogadnám, hogy a maffia főnök latin szeretőm, aki azt állítja, hogy nem maffia főnök, kijelenteni, hogy halott. Jobbra rántom a zseblámpát, közben állok, átkutatom a sötét pöcegödörnek beillő sikátort, amitől olyan érzés fog el, hogy egészben készül lenyelni. Egy mozdulat, vagy inkább egy légfúvallat hatására visszalendítem a lámpát balra, mikor hirtelen egy férfi ugrik elém fentről, egy lépésnyire ér földet velem szemben. Mire stabilan áll a lábán, addigra a fegyverem szilárdan fekszik a kezemben, és ráirányul a zseblámpámmal együtt. A rohadt életbe. Ő is rám irányítja a fegyverét. Jól lövész vagyok. Ő még jobb. Pislantok egyet, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a földkerekség leghíresebb orvgyilkosa, ez legalább még mindig él, áll velem szemben. Egy férfi, aki nemrég szívességet tett nekem és kinek, ami semmit sem jelent. Egy szívességetől az embertől nem fogja megállítani abban, hogy megöljön a következő alkalommal. Mi a francot keresít szellem? Követelem, mivel ez az ember nem űz játékot a gyilkolásból. Csupán meghúzza a ravaszt, és mégis időt veszteget arra, hogy rám szegezzen egy fegyvert. Megmentem a seggét, közli. Mondjon köszönetet. Meg tudom menteni magam, ami magába foglalja a maga megölését és a hőssé vállást is. Kinek lesz a hőse? kérdezi. Mindenki, akit esetleg a jövőben megölne, amiről mindketten tudjuk, hogy sok ember lesz. Viszont nem fog megölni engem. Vág vissza. Túlságosan hasonlít hozzám ahhoz, hogy látni akarjon elbukni. Túlságosan hasonlítok hozzá. Ez nem egy olyan kijelentés, amit könnyen elviselek, hanem olyan, amelyet nyugtalanítóan túl jó viselek el. Maga ölte meg azokat a nőket? Igen, édesem, én öltem meg őket. Mindketten csapdák voltak. Vagy maga, vagy ők. Nézze meg maga. Rávilágít egy zseblámpával Williams nyomozó kezére oda, ahol a földhöz közel fityeg. Egy fegyver van a tenyeréhez kötözve. Az újja pontosan a ravasz felett van, mondja. Abban a percben, ahogy megpróbált felé indulni, magára lőtt. Igazán okos beállítása időt szakít arra, hogy tanulmányozza és értékelje az energiaráfordítást, amit beleölt. És mindezt tudva, az a ribanc, aki az igazságszolgáltatás egy tagja, aki felesküdött arra, hogy szolgáljon és védjen, ide hívott engem és csapdába csalt. Nem vette komolyan a fogadalmát az imént, ugye? Kérdezi a gondolataimat olvasva. Még inkább becsalta magát a csapdába. Ami elgondolkodtat azon, vajon benne volt -e ebben, vajon biztonságban érezte -e magát, vajon csak eljátszotta e az áldozatot. Ha Williams volt ő, a tekintetem visszaugrik szellemre. És a másik? Követelem. Törbecsalták, de lényegtelen volt. A másiknak megkegyelmeztem, de megmérgezte. Úgysem végződött volna jól a számára. Ismeri a kegyelmet? Bizony még én is megszabadítok a szenvedéstől egy-egy megsebzett állatot. Tovább lépek. Honnan tudja, hogy megmérgezte őt? Láttam a pasasta, ahogy előkészíti ezt az egészet. Látta a pasost. Egy kijelentés, amely elárulja, hogy nem Williams volt az esernyős ember. És hagyta ezt megtörténni? vonom kérdőre. Nem avatkozom bele más emberek bizniszébe. És mégis itt van, mondom szárazon. Nem várok válaszra. Ki ő? A fasznak festék volt az arcán. De férfi volt az? Az? Nevet. Igen, férfi volt az. Most épp, hogy fel nem húz. Mi a francért nem lőtte le? Nem avatkozom bele abba, ami nem az én dolgom. Csak lelőtt két nőt. Az egyikhez köze volt. Még csak nem is habozok. Bezárom a köztünk lévő távolságot, és a melkasába nyomom a fegyverem csövét, zseblámpám az arcába világét. Maga csak úgy lelőtt két nőt. Ez közbeavatkozás. Maga a bizniszem. Nem vagyok a biznisze. Úgy döntöttem, hogy az. Csak azért le kellene lőnöm, mert ezt állítja. Figyelmeztetem és komolyan gondolom. Egy gyilkos. Az irántam mutatott érdeklődése probléma. És mégis mindketten tudjuk, hogy nem fogja megtenni. Alábecsül, ha azt gondolja, hogy nem fogom. Vágok vissza. Szirénák szólalnak meg nem messze, gyorsan közelednek. Kibérelte fel, hogy megöljön. Kérdezem, felé haladva, ahová az érdekeltsége vezet engem. Senki? Kibérelte fel. A rossz kérdés teszi fel nekem. A rossz kérdést. Mi a franca jó kérdés? Mert tudom, hogy nem ő az esernyős ember, és mégis itt van, és esernyős ember is, ez pedig nem lehet véletlen egybeesés. Maga csal Épp most mentettem meg az életét. Jól van akkor. Mennyit kér, hogy megölje a konspirátort? Ez a kérdése? Nem, csattanok fel. Ez másé, de ettől függetlenül válaszoljon. Mennyit kér, hogy megölje? Magának ingyen. Csak szükségem van egy névre. Most ezt komolyan gondolja? Ha lenne nevem, én magam ölném meg. Mire jó maga? Mindig is eltűnődtem azon, vajon miért bérel fel gyilkost egy gyilkos? És én még azt hittem, nem játszadozik. Vágok vissza. Nem játszadozok, lájlachlav. és ezt maga is tudja. Pontosan ezt műveli, játszadozik. Az ösztöneim szerint valami bűzlik. Valójában elgondolkodtat, vajon az áldozatai nem olyan gyilkosságok lehettek-e, akiket úgy intézett, hogy olyan gyilkos áldozatainak tűnjenek, aki nem az. Elgondolkodtat, hogy vajon én is egyike vagyok-e a célpontjainak. Nem magyarázza semmi más, hogy miért van itt ez az ember, vagy ennek a beszélgetésnek a tartalmát. Átirányítom a fényt az arcáról csupán a szemeire. Nem akarja keresztezni? Ként provokál. Az én utamat segfej. Mondom. Nem akarja keresztezni az utam? Mert le se szarom, hogy hollandol... Vagy hogy milyen véres a látvány? Ő foglalkozik vele. Maga szerint Kén Mendes foglalkozik azzal, hogy mennyi vérrel keni össze magát? Érdekes. A szirénák belevisítanak a levegőbe, és járművek csikorognak mögöttünk. Szellem visszahátrál a sötétségbe, arra számít, hogy nem fogom megállítani. Lelőhetném, letartóztathatnám. Úgy döntök, elengedem. Egyenlőre. De nem utoljára találkoztam vele. Én sem utoljára találkoztam vele.